Udziękujemy za uwagę. to go. I will go. I to I will go. I will go. I este și enclinic. Nu numărești și tu noi nu am întâlnit. De Ei nu fac greaca. Și doamna, a, doamna Criția, bine pe O de, pe de pe greacă, pe greacă, pe. Dar, oricum, mă puteți prinde bine să numărești textul. numai și voi, cei care nu faceți ora asta, pentru că nu vă zic că e latină, că nu e patagonezul. Deci... Prin forță, da? Mi, super, ultra, cu coasat, soporatum, ultra, temporata temporada, et, punctantii, soluit, natantia, lumina. Da? Am încercat să vă așez cuvintele într-o. Ordine uh, mai uh, comodă. Mm? Uh, ramul se acordă cu soporatul, adică ramul din 854 cu da, se ar ratul. putea, asta e puțin, ca pierdut din vedere versul acela, sigur că da. Uh, nu, nu, nu. Ar fi, iată, iată Zeulul, zeul, da? Așa. Cu o ramură în roa roă îmbibată. Exact. Și... Deci, lovește ramura aceasta cu roa leteică îmbibată. Da? Și. Pe... Dar ramura aceasta nu este una care avarme? Păi asta trebuie să facă, simplu. Deci e zeul somnului. Așadar, dar se acordă cu Soporatum. Bine, mm. eu cred că pe personajul loc mm. adică pe Palinurus, mm. cu Soporatum, Soporatum? Ce a dormit, da. un dat da. în somn. Mm. Super utraque tempora. Din ambele părți. Pe tâmple, Da. Îl stromește pe tâmple. Mm -hmm. Exact. Uh, Ui, stugia, cred că stugia în puterea Stix-ului. Da, dar uh, ne confirmă. Uh, scandarea dacă este lungă cantitatea lui a din stughia, știți? Deci WIQUE SOPORA TUM stygi A SUPER UGRA kwasat. Exact, Beneficia aduce w treantele Et um, Bun. ET SOLUIT punctanti NA TANTIA LUMINA SOLUIT Uh, Solvosolumere a desface, a uh, dezlega, da? de aici compusul absolvo-absolvere care vă este mai uh, cunoscut. Uh, lumen, luminis este lumină. lumină. Da, aici nu se referă la lumina ochilor, e vorba de flape de-a Da, Da, da bun, și din face ochi, ochi, nu? Sau. ideea este că la doarme la duarme, Do Și bun, cu cum tanti apropo de uh, dativ ar fi un dativ incomod, să zicem, aici. Deci al persoanei defavorizate, Dezleagă celui care ezită uh, luminile n-tanti a, fi a a, a că e o figură pe câte a, văd. Sigur, ideea e că la doarme. Dar a, exact cum face asta, a, avem o trimitere la versul Georgicelor. A, vedeți, notă, ne ajută puțin, numai că n-am nici versul din Georgic la îndemână. Uh, ar fi luminiile notătoare, Bun. epitet, metaforă, cu siguranță, deci plutitoare în sensul acesta. Amețitoare, Sau amențite cumva. Să iau și un guțu. nu aveți unul la de Ba da, aveți un guțu. Hai să te uităm la Natant. Ea poate ne dă o sugestie mai, mai bună. Pentru că este o, o, o figură aici. Deci, pur și simplu, îi, îi ia lumina până la urmă. A więc, kutu? Na. Widzę. Mówiłeś, kutu. Mediu. Tak. Mediu. Tak. Mówiłeś, kutu. Sunt pești. Bun. Am înțeles, dar Natantia Lumina Nu dă pasajul ăsta. Poate un mare să ne facă acest stil de... A, Lumina, Natantia. Da. Ochii care clipesc de somn. Da. Deci îi dezleagă celui care ezită ochii înnoatători ar fi. Luminile. Că e foarte greu de prins lui. Mai degrabă, da? Deci în ochii care... Asta e o explicitare, ochii care clipesc de somn. Luminile care înnoată, adică pâi în ochii lui, în sensul ăsta. O, ce nu e, e. mai este imaginea clară de obusăr. Da, da, da, da. Deci el, ați înțeles din ce a citit mai înainte, a încercat din răz puteri să reziste. Chit că zeul travestit, îi aduce tot felul de argumente, lasă că merge singurul acolo. Da. El e în continuu să fie cu noroc. E devolta... E poate constantă din spate, da, o să-ți ține eu locul la cârmă. Exact. El s-a ținut tare, dar desigur. Nu poți rezista unui, uh, unui zeu. Și ăsta este rezultatul forței Divine, până la urmă. Da? Vin Stigia, nu te pui cu uh, vis Stigia, cum ar fi ea numită Și solvul, și solvul, nu mai nu putem să-i găsim un alt uh, sens. Da, bine, de fapt, uh, închide, stinge. Păi, stinge, da aș fi vrut să găsim o traducere care să păstreze figura de aici, care e foarte complicată și fină, foarte... Vedeți, e o, e o metaforă foarte densă aici. Dar nu prea ne iese română, cum să zicem, îi dezleagă luminile care înnoată, sau nu înțelege nimic, da? stinge uh, lumina care pâlpâie în ochii lui, da? Asta ar fi. i, um, și mai departe Wix primos, in opina acces, la artus, et super incumbenți, cum pupis parte ulsa reulsa, cum pe guberna clo, liquidas plochiech din plas, pracipic. Tac, ne ne i pos, necuicuam saite de Da. Si inca un vest, Aici am avut la 800, pe la 860. Da. Cum sa-l Cum să Pentru că ne tot 7 Probabil că n ați făcut eliziunea între Praikipitem și Ac. A, deci, deci acolo se. Sigur că da, prea e chipit, taxo os ne-i Deci, Mix avea ce quies, inopina, opina s-au primos actus. Liniștea, odihna neașteptată, desmorțise, Mădularele începuse să dezmorțească mădularele, care avem și pe primus acolo. Bun, artus, adeseori se folosește um, artus, care înseamnă mădular, artus artus, vede declarația a, -a. Um, acolo unde noi am spune mai elegant trup. Există și în româna mai veche, mădulare, exact cu sensul acesta de membru, de partea corpului, dar uh, uneori sună puțin bizar în, în română. Deci, erat, cum am spune noi, era una contemporană, relaxase, dar nu putem folosi ca termen poetic a relaxa. Deci, uh, începuse să-i destindă uh, trupul. Et, super incumbens, cum cupis parte revolta, cum pe guvernator, lichidați proiectul din Undas. Și incumbens super, foarte tare imaginea, stând asupra deci apăsându-l cu, cu propriul trup divin, să zicem cum parte revulsa pupis cu o parte smulsă din pupă, deci a rupt pur și simplu din pupa vasului corăliei, o parte cum parte sociativ, ablativ sociativ, da? Și revulsa este participul perfect pasiv al lui rewello, care înseamnă a smulge e compusul lui vello et cum, da, deci cu acela din cuncue este tot un și eclitic, și cu uh, cârma, proiechit in undas licuitas, la aruncat în apele purgătoare, agitat, greu de tradus, pentru că evident nu putem spune Nici vanuri lichide, nici ape lichide, e puțin tautologică expresia da. latinească. Probabil că preagitat statonice da. Agitația mărcio. Da. Să zicem și așa. Nu e nici apă curgătoare, deci nici, din punctul ăsta de vedere, nu ne, nu ne convine cuvântul curgător e totuși mare, nu curge, ci se agită. Că volburată. Că uite ce face uh, literatura comparată aici. Aduce cuvintele poetice potrivite. Uh, deci l-a aruncat praichipitem. Ar fi cu capul înainte. Năfrazii putem traduce și adverbial. Raikes, asta înseamnă etimologic, cu cap înainte. Deci este un, un cuvânt care descrie uh, prăbușirea cu cap înainte. Deci este un. Uh, poate fi interpretat ca element predicativ suplimentar sau chiar ca. Uh, da, ca un complement de obiect. Dar mai degrabă zice element predicativ suplimentar. Deci pe el cu capul înainte ac vocantem necuiquam saipe sochios. Și strigându-i zadarnic pe tovară și săi, de mai multe ori, saipe înseamnă adese ori, dar nu se potrivește traducerea aceasta brută. Deci i-a tot strigat pe, pe camera lui, nu l-a auzit nimeni. Uh, Ce cuvânt e primul de aici? Epse sau nu? Ipse. Ipse bolar este un S, se sus, ales in auras. E vorba despre Zeu. Acum, el însuși, uh, ales înseamnă înaripat. pat ales afitis. E un uh, adjectiv substantivizat, în fine. Vedeți, cu o terminație ar fi și urmează terminarea a treia, el însuși, zburând ca o pasăre, se susțulit în aura stemes. S-a ridicat în văzducul subțire, limpede, să zicem. Iarăși o, e o figură în epichet, metalizată de acesta, deși nu pare. Poate că îi înțelegeam în sensul într-un mai concret, totuși. Nu e așa de, de puternică metaforă, pentru că ei distingeau între aerul greu, acela plin de vapor, de apă, mai jos, și aerul mai refiat de mai sus. Într-un fel, să zicem, că și uh, fizica... Terminț vine poate... de la termus? Termenul este acest Înseamnă chiar subțire? Da, da, da. asta înseamnă. Da. Ați priceput? De cât? Bine. -a, a, vă dați seama că interesul va fi, ca doamna Cretia, să vă, vă vorbească multe lucruri frumoase despre pasajul acesta. Mai... Nu se așteaptă nici dumneia ei să zbârmiiți la morfologie și sintaxă la o lună și ceva după ce ați început studii latine. Deci, nu cade, ca să zic așa, greul pe voi, ci pe dumneia ei, cum se întâmplă. Dar e bine să vadă că nu, aveți cât de cât o orientare la text Da. M-a turbura profund acest, această secvență Natantia Lumina sobit. Natantia nu l-am mai întâlnit. Deși pare să că și în Georgice îl găsim cu un sens asemănător. O să mă uit Georgie ce să-l văd acolo. Foarte frumoasă imaginea. Bun. Ce să vă mai spun? Rămăsesem Nu mai avem mai multe două minute. Le voi folosi, așa cum revenind la cazurile noastre. Deci, nominativ, vocativ, acuzativul, ce poate exprima, ce valori uh, sintactice poate cu sine. Deci, este cazul, spunea Domnul Zufchanski, al suprafeței afectate de acțiunea verbală. Fie total, și atunci este cazul complementului direct, fie parțial, și atunci arată direcție, întindere în timp și spațiu. Timpul merge cu spațiu, da? Mereu. Adică, expresiile referitoare la spațiu, se aplică și timpului, tiparele referitoare la spațiu. Tipul scurtului e mai abstract decât spațiu, deși și spațiu, dragii mei, e mai abstract decât am crede. Deja anticii știau asta. Ce să mai spunem de fizica, de astrofizica modernă. Deci nu poți exprima timpul decât prin mijloacele cu care exprimi și spațiu. Da? Complementele referitoare la spațialitate. Deci, direcția, întinderea timp, țelul, ținta, le vei exprima cu acuzativul, adeseori ajutat de prepoziții. Deci, când vedem un acuzativ, ori este complement direct, ori este uh, un complement de direcție sau de durată. el mai poate exprima cu ajutorul prepozițiilor și relația și Relația mai puțin cu prepoziții. Dar cu prepoziții mai, poți, mai poate exprima ca, cauza, mai poate exprima chiar și modalitatea, agentul, ci concurează instrumentalul uh, la ablativ. Instrumentul nu are, vreau să zic, iertați-mă. Deci, uh, Cauză, când e însoțit de prepoziția om, să spunem, sau propter. Sau când e soțit de per, poate arăta chiar instrumentul. Calea pe care faci un lucru. Bun. Dativul. Despre dativ vă spuneți că va vorbi cineva puțin? Nu. Nu dativul, sigur că are și el mai întâi o funcție concretă. Toate cazurile au acest parcurs dinspre concret spre mai puțin concret, spre abstract. Deci exprimă în primul rând lucruri concrete. Ce lucru concret exprimă dativul? Arată, în primul rând, atribuirea. Eu dau cartea lui Georgica. Lui Georgică, E cazul cum vă spuneam săptămâna trecută, al terțului implicat, da? Nominativ, acuzativ, dativ. Dativul acesta stă în primul rând complementul indirect, complementul de atribuire, da? Pe urmă, de la această valoare concretă, pornesc altele. Sigur că poate exprima și proximitatea după adjective de proximitate. Păi valori tot mai abstracte mergând spre finalitate da? scop. Deci aici concurează acuzativul sau sunt în concurență acuzativul de direcție și dativul um, persoana sau lucru favorizat sau defavorizat de acțiunea verbală cum era aici, punctanti solvit îi închide, taie dezleagă celui care ezită Lumina, vederea um, Bun. Mai există și un dativ etic în uh, latină, pe care știți de la creangă și profesorii din școală, sigur că au uh, arătat cândva, cât de expresiv este acel dativ care nu e practic justificat de acțiunea verbală. E cumva în plus. Da? mi luă și de lucru el de pământ, zicem. Uh, bun. Mi-țil-luă. mi luă mi mi mm, Da. Mai există și un dativ uh, posesiv, dativul cu S care este, ajută la exprimarea posesiei în felul următor. Mihi es domus, da? Deci în expresia aceasta da, iese în evidență domus ca subiect. Mie îmi este casa. Ciudat fel de a spune. Avem și noi expresie, mie foame, mie sete. E tot un dativ cu ese acolo. Și asta ar fi tot una cu habeo domu. Eu mă fac că scriu aici, dar nu prea scriu, de fapt. Deci, domul, când spun domul. cine este în evidență pe tot subiectul nominativ, adică eu, pronumele nefiind exprimat. Deci, dativul cu S e foarte specific latine, găsim însă și în alte limbi structurii paralele. Mai ajută, mai, mai poate exprima agentul. Da? concurând în această privință cu ablativul după verbe la pasiv Acum ar mai rămâne de discutat genitivul puțin în linii foarte generale așa, ca să știm la ce ne așteptăm Va mai povesti și colegii despre el și ablativul cu câteva detalii în plus Deci e bine că știți cele trei mari sensuri Separativ, instrumental și locativ. Dar dincolo de acestea sau decurgând din acestea, sunt câteva alte sensuri importante, mai concrete sau mai abstracte. Bine! Ce să vă zic, happy first of December. Mulțumim la părceți! s a și de săptămână. Mulțumesc! Și să ne revedem cu forțe zecite săptămâna viitoare, când intrăm pe text și ceronii Fie ce o fi. Da? Ne aruncăm. Vreau să vă facă mare plăcere ora doamnei. cred că nu s N-am ca urm de oameni Siohovis Aveți Alexandre Alexandre tare Au fost 10 między 1492 i 4, 5, 6,